Leckét, harmi! Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától! Nem. Míg, tök, fogom magam. Zokon benné? Én csak boldva járok, sajnos kocsmába van. Nem. nem. fel Jancsi. Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Sokkal jobban né nézel ki, Krista, mint a Johnny Mitchell, bár úgy nem tudsz énekelni egy közelmúltban kapott fénykép David Haknival, val Krisztina ma a kerek születésnapot ünnepel, ünnepel, boldog születésnapot. 2020. június 24-e, szerda van, a pontos idő egy perc múlva lesz, 4. -1. 8 ez a kejfej Jancsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli misere, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos talantól. 16 fok félig borult ég, boldog születésnapot Krisztán Akiknek nem tetszik a zenei választékom, azoknak el tudom magyarázni, hogy mi miért szól, de nem hiszem, hogy nekem egy mindent meg kéne magyaráznom. Minden esetre, hogyha érdeklődnek, válaszolok, Mindjárt az első 6 percben keretes lesz a Kejfej Jancsi szerkezete, mert Honpola a Krisztina születésnapja után három halálesetről, és ezeknek az utóéletéről szeretnék beszámolni. Halványilag őzöm nincs, hogy aki most telefonál, miért telefonál, de nem is szeretnék vele beszélgetni. <Szorítás> Június 25-én, azaz holnap emlékeznek Gém Zoltára. Június 4-én este elhunyt Gém Zoltán korábbi vízilabdázó a Magyar Fairplay bizottság egykori tagja. Temetésére szűk családi körben kerül sor a megemlékezés, azonban nyilvános lesz. Erre a nyilvános megemlékezésre holnap kerül sor este 6 órától a BVSC úszodánál Laki Károly a 1142 Budapest Szűnyi út 2 Gém Zolihoz relatíve közeli viszony Fűz, fűzött délután hat után ott lesz a helyem. Az újszülött babánkat. Július 2. csütörtökön a réti temetőben vesznek végső búcsút Dr. Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázótól, a nemzet sportolója címmel kitüntetett legenda június 23-án az olimpia nemzetközi napján lett volna 85 esztendős, akár merény évának így Kárpáti Péternek is. Kárpátygyó egy fiának őszinte részvétem. Mindkettőjükkel beszélgettem, a megemlékezés egyéni módjáról gondoskodom, arról nem hiszem, hogy itt a Kejfejáncsikban kellene beszámolnom. Benedek Tibor családja azt szeretné, ha szűk családi körben búcsúzhatnának el a szerettüktől, a fájdalmukat nem kívánják megosztani a nagyközönséggel, ahogy az eddig életük során mindig most is a kíváncsi szemek számára láthatatlanok igyekeznek maradni. Azzal azonban tisztában vannak, hogy Benedek Tibort ebben az országban mindenki szerette és tisztelte, ezért lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy a rajongók az egykori sportársak a fiatal vízilabdások mind mind leruhassák a tiszteletüket a magyar sport ikonikus alakja előtt. A bors információi szerint azonban a sportoló családja maga kívánja finanszírozni a temetési ceremóniát, függetve attól, hogy több szervezet felajánlotta a segítségét. Úgy tudni, hogy már folynak az egyeztetések azzal a kapcsolatban, hogy miként lehetne megoldani egy egyszerre egyes zárt temetés és nyilvános megemlékezés is. A hírek szerint a Margit sziget és a Komjadi úszad előtti parkoló látszik esélyes helyszínek, a döntés napokon belül megszületik. A megemlékezés aztán a Kejfei Jancsiban a Husoda, a Duna Arena elnevezésére fog kifutni, és ott majd meghallgatom az önök véleményét is már azt követően, hogy elmondom én, hogy mit gondolok, de... Benedek Tibor halála jóval nagyobb hullámokat vetett annál sem, mint hogy arról a kejfejancsi nem emlékezzen meg, és miután eltelt annyi idő, hogy nem gondolnám, hogy a kejfejancsi szabai kegyeletsértűek legyenek, szeretném elmondani, hogy miközben egy méltán tisztelt sportolótól vesz búcsút, a sportot szerető és nem csak a sportot szerető közönség egészen elképesztő, szélsőséges és az eseménytől teljesen független, megmagyarázhatatlan hangok vannak jelen, amelyeknek a megmagyarázására itt és most 2020. június 24-én szerdán 4 perccel 8 után nem fogok bátortalan kísérletet tenni, de arra mindenféleképpen, hogy ezekre felhívjam a figyelmüket, különös tekintettel arra, hogy számtalan alcíméből az egyikben a Kejfe Jáncsi azt állítja magáról, hogy ez a zenei áhang. Mindjárt szeretném felhívni szíves figyelmüket arra a kis Kegyedben megjelent írásra, amely egyszerre hitelteleníti kemény Dénest és egyszerre hiteltelenít annyi mindent, hogy arra szavak nincsenek. Ezért nem meri keresni kemény dénes Benedek Tibor özvegyét, hogy micsoda hogy tessék! Amikor Tibor elhúnyt, egy órán belül megtudtam, hajnalban SMS-ben értesített az orvosa, hogy szervezette, feladta a harcot, mesélte, elcsukló hangon a kis kemény. Na most az, hogy egyébként valaki, aki nem rokon, egy kezelőorvostól kap egy SMS-t, az én azt gondolom, hogy magánügy. Öhm, ennek a Ebben a formában való közlése nem kegyeletsértő, de olyan magáninformáció, amely magáninformációval uh, én is szolgáltam Szalai Anna Mária halála kapcsán, amikor engem felhívott Kálomista Gábor, de akkor ott az igényett a világán mindent elmondtam, aznap történt, nem napokkal később, augusztusa megy el ki és át Kemény Dénestől és a Kiskegyettől. Majd így folytatódik. Június 14-én volt a születésnapom, és mivel idén már nem tudott SMS-ben sem felköszönteni, akkor éreztem, hogy itt már nagyon nagy a baj folytatta Kemény Dénes, hogy mi van, hogy az ő születésnapját nem köszöntött te Benedek Tibor, és ebből jött rá arra, hogy nagy a baj. Hát először is, hogyha valakit nem köszöntenek fel a születésnapján, akkor nem köszöntik fel a születésnapján. Ráadásul az, hogy ezt összefüggésbe hozza azzal, egy teljesen személyes eseménnyel, hogy ez nyilvánvalóan Benedek Tibor állapotában bekövetkezett, aggasztó változással van összefüggésben, hogyha ennyire nem bírja megállni azt, hogy ne legyen jó íze kemény dénes, akkor a kiskegyedben, nem ismerem a kiskegyedben, Egyet, szerkesztőséget, szóval valaki akadhatott volna, aki ezeket a szavakat leírja, majd soha többet az égegyat a világán nem teszi közzé. Azt mondja, aztán később Kemény Dénes volt szövetségi kapitány, mindent megtettünk, de ezt a meccset nem nyertük meg. Én azt gondolom, hogy habár bár Orbán Viktor mindent háborúhoz hasonlít, Benedek Tibor esetében a csata megnyerése és nem megnyerése, valamint a többes szám első használata megint erőteljesen kifogásolható. Majd jön egy egészen elképesztő rész, egy egészen elképesztő szövegösszefüggésben. Feleségem és én is jó viszonyban voltunk Epres Pannival, ő Benedek Tibor felesége, vagy ő volt Epres, ő volt Benedek Tibor felesége, most özvegye. A gyerekek is szívesen találkoztak, de Tibi beteg kialakulása után én nem zavartam őt. Most is azt gondolom, hogy a paninak szüksége lesz bármire, akkor ő megtalál. Nagyon szívesen segítek, de én ezt most nem kezdeményezhetem, mert az nem lenne helyes, mondta a kapitány. Szóval innen üzenem mindenkinek, aki egyébként azt gondolja, hogy ezek tiszteletre méltó szavak, ezeknek a nagy nyilvánosság előtt való részleteknek a közlése, mely szerint ő nem akarja zavarni az özvegyet abban, amiben egyáltalán nem tudjuk, hogy zavarná. Egyébként ez pontosan azt mutatja, hogy a kettejük kapcsolatával valaki nincs tisztában, mert hogyha valaki valakinek a barátja, akkor akkor is felajánlja a segítségét, ha zavar, mert egyébként nem tud zavarni. Ha pedig nem olyan a kapcsolata, akkor arról elsősorban nem a kiskegyednek beszél, de ha a kiskegyednek beszél, akkor az olyan mértékben leplezi le, ami semmit nem vesz el az ő vizilabda tudásából, de hogyha ezentúl ő egyébként menedzseri képességét olyan előadásokon, amivel ő egyébként rendszeresen rócsózik az országban, közreműködik, valaki egy potenciális fiala felvethetné, hogy Benedekti ha áll a kapcsán, egészen elképesztő dolgok művelt. És akkor itt van Détót Kriszta. Détót Kriszta egy népszerű média személyiség, aki fogta magát és írt egy olyan nyálat, amitől az emberek sokasága van elragadtatva, én pedig azt kérdezem önöktől, hogy az a közhelygyűjtemény, amely tele van hamissággal és álságossággal attól, miért megyünk neki a falnak megtiszteltetésünkben, hogy Détót Krista ilyet bírt írni. Ez sajnos szóról-szóra fel kell olvasnom. Még soha életemben nem tapasztaltam olyan egységet Magyarországon, mint az elmúlt öt napban. Írta korábban Détót Krista, és itt meg kell, hogy álljunk. Ez se igaz, Benedek Tibor halála megrázta az országot. Ennek elemzésével a Kejfejancsi nem foglalkozott. Egy hallgatói, nézői betelefonálás révén szót ejtettünk róla, de ennél sokkal több szó nem esett róla. Minden esetre az ország egybeforrasztásáról talán nem lehetett beszélni. Így folytatja Dítor Kriszt az írását. Öt nap jövök a kispadon, ólómal a végtagjaimban, és nem bírok felállni hogy milyen kis padon ül, egy egész ország nem bír felállni. Nézze, kedves Détod Krisztin, csak azért nem állok föl, mert ez itt most kegyelet sértő lenne. De egyébként, hogy egy egész ország nem bír felállni, az úgy nem igaz, ahogy van. Érzékelem, hogy másnap fel kell a nap, hallom, ahogy a néma csöndbe visszaszökik az űrült zaj, de az, ami eddig felszúrta a fülemet, most távoli morajlás csupán hogy micsoda, hogy ez itt valami, hát figyeljenek, ilyen mondatot nem ír az ember gyerekkorában se. Végzem a feladataimat, a robot pidulta irányít, de nem érdekel igazán semmi. Valahol ott maradtam azon a helyen és abban a pillanatban, amikor csütörtök reggel, megtudtam a hírt, miközben az úgynevezett élet elment mellettem tovább. Az úgynevezett élet elment détót mellett. Hát emiatt csak őszintén tudom sajnálni. Azt én elve. Benedett Tibor halála. Tehát mi lesz majd, hogyha egy közeli hozzátartozója megyedét a Krisztának, akkor vajon mit fog írni, de nem szeretnék téler túlmenni azon a határon, amivel már nem áll nekem jól. Olyan, mm -hmm. Pedig jó volna felszívni a, a, a, azt mondja. végzem a feladataimat, a robotpilót... Irányít, miközben az úgynevezett élet elment mellettem, tovább, hogy mondani szokás. Pedig jó volna felszívni magam valahogy, mert péntek délutáni forgatásra igyekszem. Hát itt beszökik az élet, hogy hát megy dolgozni. Azért annyira nem ütöttem meg ez Détot Krisztát, hogy emiatt uh, sűlyet üljön. Uh, mit ad Isten? az Uszoda világából érkezik az aznapi vendégem. Szokás szerint korábban érek oda, a Duna Aréna előterében bolyongva keresem a mosdót a pénztánál hosszú sorál, Mindenki csak mered maga elé, pedig már aludtunk rá egyet világ és úszok jönnek szembe, mostanában érhetett véget a reggeli edzés, nedves a hajuk, de itt-ottak lortól szikka tincseiken megcsillan a nagy ablakon beáramló fény. Hogy nem hozzátesz Benetek Tibor halálához, a mégyáshoz, hanem elvesz belőle az, hogy erre egyébként iszik a vendég, hát ez elemzés kérdése páral odaítenek, visszaintenek, egy pillanatra összekapaszkodik a tekintetünk, senki nem mond, semmi, csak biccentünk, Tompa a szomorúság, súlyos a levegő, ránk támaszkodik a pára, biztos ő is nehezen tartja magát, Bár, mint hogy a pára nehezen tartja magát. Hát figyeljenek! Hát nincs az a magyar tanár, aki ezt ne adná vissza, hogy kedves détott Kriszta, nem tudom, kinek a halála kapcsán írta, de sűgősen felejts el, tépje szét, semmisítse meg. Benne van minden azokban a tekintetekben, amit az ember jelentett, jelent nekem, nekik a sportnak. Egyszerre kaptunk áramítést, és azóta sem térünk magunkhoz. Nem fogom végigolvasni, mert Benedek Tibor halála. Nem, nem adhat alkalmat arra, hogy egy ilyen förrmedvényt felolvasson az ember. Egy végletesen megosztott világ, végletesen megosztott országában, ahol már csak néhány kegyelmi sziget maradt, ahol bármelyikünk megpéhel, csak néhány szimbólumszerű ember, aki mindenkinek ugyanazt jelenti, most egyszer csak együtt ülünk a kispadon, úgy, mint egy nemzet, és gyászolunk. Íme, emberek, itt van a nemzeti egység a maga könnyes, véres valójában. Mitől véres? Az Isten ágya már meg, nem elütötte egy autó, nagy árat fizettünk érte. Milyen nagy árat fizettünk érte? A családja nagy árat fizetett. Benedek Tibor nagy árat fizetett, mert meghalt. De ő milyen árat fizetett? És aztán ír rengeteg baromságot és hülyeséget, és legfőképpen igen, van igazsága. Földön neked elhittük, Tibor, neked mindent elhittünk. Mit hitt el neki? Milyen igazságot mondott korábban Benedek Tibor, amit egyébként mi itt, a Kejfej Jancsiban, a 168 órában, a hirtévében, a parlamentben napont emlegettünk. De tényleg? De most itt ülünk a padon, ez a mániája, ez a pad. Válaszok esélye nélkül, megerősítés nélkül, hirtelen azt sem tudjuk, mi legyen mostantól az államformánk. Hogy mi legyen az államformánk? De jön Csepei Adrien, és akkor már tudjuk, hogy miről van szó. Mi legyen mostantól az államformán kérdezi Détolt Kriszta, mert ahogy Csepei Adri itt esetleg Adrien lehetne, kolléganő még aznap, amikor, három pont, szóval aznap délután emberfeletti erővel megírta mindannyiunk nevében, hát lehetséges, hogy mindannyiuk nevében megírta, de engem vegyen ki ebből a körből, államformánk vízilabda válogatott, és a vízilabda válogatott az Benedek Tibi. Titok? Nincs titok. Van egy ember, aki meghajlította a teret, megállította az időt, és egy pillanatra egységbe forrasztotta egy szadaszét társadalmat. társadalmat, Benedektibor saját magával épített nemzeti egységet nekünk, a testéből, az elhivatottságából, a mentális erejéből, a hitéből, az emberségéből. Az a minimum, hogy észrevesszük, mekkora ajándékot kaptunk tőle, és legalább egy kicsit megpróbálunk megőrizni belőle, ennyivel tartozunk neki, ennél a valódibb alkalmunk nem lesz rá, hátha sikerül. Hát egyrészt ennél alkal, a megfelelő pillanat lesz rá, és hát őszintén remélem, hogy sikerül, de ez valami egész elképesztő, és akkor még nem tartunk ott, hogy még ki sem hüld Benedek Tibor, amikor elindul egy vita arról, ráadásul ebbe beszáll teljes melszélességgel a politika a maga, teljes bornértságában, a maga teljes ízléstelenségében, a maga teljes kegyelet miközben azt gondolja, hogy nagyon is kegyeleti, hogy nevezzéke át a Duna arénát Benedek Tibor arénának. Akkor jönnek, hogy át lehetne nevezni egyébként Kárpáti Györgyről is. Akkor a mérleg egyik serpenyőjében Kárpáti György, a másikban Benedek Tibor, és akkor az ember azt mondja, hogy gyerekek, ki fog itt elcsitulni? Hogy nincs -e olyan, hogy gyász, és hogy a alatt gyászolunk, nem pedig azonnal szobrokat emelünk, tereket nevezünk át, úszodát nevezünk át és egyáltalán. Még el se temették, már arról folyik a vita a Fidesz teljes melszélességgel, a társadalomnak egy része teljes melszélességgel, miközben az indítatásukat tízes skálán tízesre megértem. De egyébként a kegyelet, a gyász, a szomorúság, hogy aztán utána döntéseket hozzunk beleértve, hogy ez a hirtelen való nekibúzdulás ez beredek Tibor halála rettenetes. De vajon miért ad alkalmat arra, hogy olyan cselekedetek történjenek, szülessenek, vagy legyenek születőben, amelyek valami egészen másról szólnak, hogy miről? Hát azt nem tudnám megmondani, mert fogalmam nincs. Akkor előjön Gyarmati Dezső, hogy róla is el lehetne nevezni, akkor Gyarmati Dezső kapcsán előjön az, hogy milyen viszonyban volt Kárpáti Györgyel, akkor előjön Kárpáti György és Gyarmati Dezső múltja, akkor már egyáltalán nincsen szó szobrokról. Visszatérhetünk majd rá erre a Csabával folytatott beszélgetés után még két to további témát fog prezentálni önöknek, de az elkövetkezendő negyed órában az önöké vagyok, ha bármit akarnak ezzel kapcsolatban, vagy ettől független mondani, tessék, 061-877-0877, hát egyéb -egy gyorsan eljutottunk Honpola Krisztina a jubileumi születésnapjától halálig, és a halál méltó a halálról való méltó megemlékezésig, mint ahogy azt gondolom, hogy egy születésnapról való megemlékezés, az is méltó körülmények között kell, hogy történjen, mert mind a kettőt el lehetni. <kül> 0877, még egyszer. Se valakinek az örömébe, se valakinek a bánatába, epét nem akartam csöpögtetni. Ezt teljesen nyilvánvalóval akarom tenni, de ahogy felkérik az özvegyet a temetésnél, ahogy egy születésnapnál valaki ünneprontó beszédet mond, felszissenek, s ha közeli az ismerős, és sokáig tart, akkor fel is szólalok. 061-877-0877 Most önök jönnek, ha akarnak. Rás sütemény a fiúktól és a csóktól jói nagyon fél. A egyet otthon neki fut, mint a szél. Á, egy május délután után jött egy puksi úr, Vizsga helyett a Nikó, tanul. Már nem mondja jaj, se nem jaj, inkább jó. Mert ilyen lány az A, ilyen lány a B. 061 0877 Nem forcirozom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, János! Hát végig hallgattam itt az idézeteket, illetve a, a sajtóból történt kivágásokat. Teljesen egyet értek, a, mondhatni úgy, hogy az elemzésével. Az a probléma, hogy ezek az emberek a saját népszerűsítésükre <kül> próbálják felhasználni ezt a Gyárt, valóban tényleg... Oké, okay, minden... ez a része még csak érthető, a Kiskegyed ebből él, a Détolt Krista ebből él, de miért akarunk Benedek Tibor uh, arénát Benedek Tibor halála után x nappal, de nem sok nappal? Miért akarunk? Így, így van ebben, is igazából, és még ide vonnám azt is, és ö, Isten lássa lelkemet, nem sajnálom sem az özvegytől, sem a gyermekeitől a pénzt, hát szerintem az itt törvénymódosításnak se éppen most lenne az ideje itt ö, ebben az a baj, hogy szerintem igaza van de ezt nem mertem felhozni, ez tényleg már leshatáron van, de ha felhozta szerintem igaza van ha nem jön már no, de jött egy másik frott. 061 0877 Én örökké hű vagyok, bár a magam módján. Én örökké vagyok, hogyha nem jön már. Itt egy gazdag japán úr, törpe rádiót árult, bár a szerszám csöpné volt, hogy víván szól. Vagyok, nem jön Ennél nagyobb aktivitást feltételezte önökről, vagy önöktől, de meg, meg ha ekkora van, van, van, hát ekkora van, ilyen terjedelemben 8 óra után még egyszer nem fogom tudni nevesíteni a témát, még az indexről lesz szó. Yeah. Én örökké vagyok És arról, hogy mi lett a sorsa a stokk Budapestnek apró, is adhat, csak apró. De Ma de 2020. Egy június 24-es szerda van És 5 perccel múlott fél nyolc a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes 061-877-0877 Hű hogyha nem jön már és szebbet képzelj, és a monalizát szorozd meg. Jövőgök. Jó reggőnk kívánok! Én egyrészt meg vagyok döbbenve Détó Tisztina ömlengésén, mert én őt nagyon sokra tartom, és nagyon szerettem őt nézni, hallgatni, mikor műsorai voltak, és egészen elképesztően nem illik bele számomra a Détó Tisztina képbe egy ennyire el. elvetett. Sajnálom, hogy elrontottam a szobrát. Ezt, ez mi, mi, nem, nem örömtudta el, le, mert megláttam valamit mögötte, amitől én még nem mondom azt, hogy ő el kell tüntetni mindenhonnan, de nagy kérdőjel van a fejemben, hogy ez honnan és hogy és miért. Csöndben és zárójelben nem, nem annyira lényeges, de gyarmatideső úszoda már van Budapesten. Tudom. Nem lesz névadó. De attól még lehet, és hónező vásár is van. És, és, és egyébként abban meg teljesen. De volt olyan amiről levetette a nevét Dezső még az életében tehát. Szóval azt kell mondjam, hogy teljesen jogos az a vagy hát vagy az én felháborozásomat jogosnak érzem, hogy tényleg egy héttel az események után itt már mindenki ezzel a népszerűségét, hogy akkor ő most aztán teljes változás. Nem lesz. politikai korretség nincs prav... ebben az országban, józan ész nincs. Tehát egész egyszerűen az emberekben legbelül, szerintem az értékrendszer rendben van, de valamilyen megfelelési vagy egyéb kényszer okán olyan módon nyilvánulnak meg, hogyha nem ismerném őket magánemberként, akkor elvitatnám tőlük az épermélyűséget, mert pedig hogy jövőként ahhoz, hogy kettős mércét alkalmazzak annak alapján, ahogy egyébként megnyilvánulnak a közéletben, és ahogy ismerem őket. Mindenki nem ismerheti őket. Nem mondhatom, hogy ez az ember egyébként jó ember, amikor éppen nem nyilatkozik a kiskegyednek. Hát ez a, gondolom, a kemény hogy... Dénesnek szerintem abban, amit mondott, abban csak azért nem mondom, hogy elment a józanesze, mert hát ugye ebben a mai Magyarországon ilyet mondani az király becsmérlés. Miután én kemény és végtelenül sokat tartom az eredményei alapján, azt gondolom teljesen joggal, bennem még az is felötlik, hogy vajon mit mondott és mi, le, mi került Nem el, mi volt mi került, helyreigazítás. Állt. És hozzátettem, a sport sikereit nem vitatja, de az, hogy menedzserként rócsózik az országban és vezetési tapasztalatait adja át, ezek után én csak azért mennék el, hogy megkérdezzem, hogy Benedek Tibor után mégis hogy és miképp. 061-877-0877 a 877 0877 itt is, ne a hátam mögött. Hú, emberek. Harmat, Csepej Atri szerint államformánk vízilap Ezt a nagy nemzeti konszenzus Benedek Tiborban megtalálni, azt lehet, de valaki azért ezt Mondja meg nekem, hogy ez hogy működik. Nem is az, hogy hogy működik, hanem a miértet mondja meg. Miközben a gyászba, hogy apukám mondaná, nem szeretnék sót hinteni. Megteszik azt helyette mások. Valamivel én inkább kimosnám belőle, miközben nincs erre felhatalmazásom. 061-877-0877. Rossz voltam önzőride, Tudtam a könnyeidet, és nem volt egy megértő jó szavam. De most már lávadozol, Látom a mosolyodok, Hogy köztünk minden már. Őreget. Őreget. úr. Hát ez, ez nagyon elszomorító ez a helyzet, ami a társadalommal van. Én egy nagyon idős nő vagyok. Sír a lelkem, amikor ilyen dolog történik az országban, hogy a nagyjainkat sem tudjuk tisztességgel. De nem az a baj, hogy nem tudjuk. Az a baj, hogy nagyobb tisztességet adunk nekik, és ettől tiszteletlenségé válik. Hát miért van ez? Hát, a megmondom, hogy miért van ez, mert ö, ö, a győztes párt mellett hirtelen sokkal több rokonszenvező tűnik fel, mint aki egyébként korábban rájuk szavazott volna. Ezért. Benedek Tibor most ezt testesíti meg, hogy miért ezt majd egy nálabb okosabb felfedi. 061-877-0877 Nem akarja zavarni az özvegyet Az egyik, a másik a köztársaságot Megszünteti és Vízilabda válogatotra válogatja választ, Változtatja A harmadik pillanatok alatt Egy Duna arénát átnevez Ezt egyébként támogatja a Fidesz Hogy fennjárok északon Van rengeteg pénzem politikai ízléstelenség kegyeleti stréberség 061-877-0877 először nem fogok szavazást rendezni, hogy mi legyen a Duna Arena neve. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kedves fialajános. János! Én most szeretnék egy pár mondatot elmondani arról, amit én akkor betelefonáltam, és a részvétet kívántam Benedek Tibor halálával kapcsolatban. Én akkor csütörtökön este amikor erről a dologról értesültem, itt a kis szobám sorkában egy gyertyalánk mellett, Benedek Tibor ér, és a földkerettségem minden élő emberért, aki abban a másodpercben ment el, és aki kiszolgáltatott, és agressziónak van kitéve, mindenkiért égettem ezt a gyertyát, és még mellé tettem egy-két házfaágat, és amit behoztam az útról, és így tisztelettem de hangsúlyozom tisztelettel, és nem, én nem azóta semmilyen újságcikket, és ha lehet, mindenféle dolgot eltereltem, és azokért az emberekért, akik úgy élnek, aki, ami hozzájuk méltatlan, azokért minden este a kis és az elvonulásommal tisztelettel tisztelget. Én csak ezt szeretném mondani. De még egyet, ha ezt megengedi, és tudom, hogy kicsit bizar összehasonlítás, és én nem ismerem az ön személyesen, de én boldog születésnapot kívánok neki, és még egyet szeretnék mondani neki, ha ezt elfogadja tőlem, hogy mindig, minden helyzetben, ha lehet, felemelt fejjel mosolyogva éljen. És köszönöm szépen, hogy meghallgatott a Ha nézek, nem akarom azt látni, amit Benedek Tibor halála kapcsán a sajtóból visszaláthatok. A kis a borsonát, a nemzeti sporton keresztül a fideszpont hújik. Vidám parkba, vele a tükrök termébe. 061 telefonom. Nulla hat 877 0877 másodsor. 061877, 0877, senki többet? Tengely, Bocsásd meg, hogy vágyom, nem a mennyben jár, de egyikünk sem angyalma. Ez sajnos, a való, hogyha látnak a bőröm, perzsöm. Jó Jó, de nálunk egy kultúr emte. Jó reggelt! Jó reggelt! Hagyjuk gyászolni a családot. Nem kell ennyit beszélni erről. A Elnézést, én a családról egy szót nem ejtettem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mészségesen fel vagyok háborodva az ön megnyilvánulásán, mert hogy merjön a kemény gyűlönyt ilyen szavakkal kritizálni? Hát nézze, hogyha egyszerűsre fut. I, ne, uram, ön. A kemény Dénes tudja, mit tett le az a szóval. De én, én a kemény dénesnek. Ne, ne arra ugyan, azt, hogy én kemény Dénes porcsikerejhez nem szóltam hozzá. Nem arról van szó, tiszteletbe kell tartani. Nem tartom tiszteletben, a tiszt, nem, ne haragudjon. Tisztelet. Bennem maximális tisztelete van. a gyors vonat Könnyed, én így Ha egyszer Orbán Viktorral találkoznék, aki nagyobb közösség felé megy, és mondjuk ittas állapotban lenne, akkor én arra próbálnám rávenni Orbán Viktort, hogy most akkor ebben az állapotában nem menjen egy nagyobb közösség elé, mert lehetséges, hogy az akkori állapota erre alkalmatlan és ebben nincs politikai tisztelet és nincs benne politikai tiszteletlenség ebben egyetlen egy dolog van felmérni a szituációt vagy adott esetben, hogyha egy nagyon részeg ember akar átmenni az utcán aki nem Orbán Viktor, hanem mondjuk Fiala János, akkor mellé állok és elkísérem őt, mert azt gondolom, hogy ketten nagyobb sikerrel fogunk átkelni az úttesten mintha az illetőt egyedül hagynám és ha az az illető akadémikus, akkor azt, hogy ő akadémikus, én nem értékelem benne, hiszen nem is látom. Amikor kemény Dénes megszólal és lehozza a egy nyilvánvaló, hogy a szövetségi kapitány szólítja meg. De a szövetségi kapitány, ha emberként méltatlan, az nem érinti az ő szövetségi kapitányságát. Ha ön összekeveri a kettőt, én szétválasztom. Jó jó reggelt, hát a minél szerelmök úr, hogy nem mondjam, a Nem mondtam ilyet, legyen a gyurcsány, a gyurcsányt is átkísérem. Ráadásul a gyurcsányjal nem egy ilyen, hanem más szituáció már volt, azt nem mesélném el ennél sokkal hosszabban, de szeretném, ha tudná, hogy volt ilyen. Ilyenkor bennem ugyanis automatikusan megszólal egy hang, ahogy egyébként a műsoromat is vezetem, és a jó ízlés okán teszek egy olyan megjegyzést, hogy valami olyan módon viselkedem, amit szerintem abban a szituációban tenni kell. Ha a Ha volna a temény kezét, rávettem volna hogy ilyen mondatokat nem mondjanak is kegyednek. Ha egyébként ezeket mondta. De nem helyreigazította. Üreget öreget kívánok. Hamis a nemzet, hamis a zenéje. Ne ugyan, ezek a grafitik, ezek nem állnak, vagy nem tudnak a falon hosszú ideig ott lenni, mert köszegyűjteményeknek ott van déto Kriszta írása. Nekem ebből ennyi elég hallgatói, nézői köszegyűjteményre már nem tartanék igényt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Meghűltek ezek a hozzászólók? Ezek nem. a betelepód. Nem hűltek meg. Az égen Másképpen viszonyulnak az emberi méltósághoz, mint ahogy én. Még egy percük van, mert utána fel kell hívnom túl csabát, aztán Tócsabával folytatott beszélgetés után visszatérhetünk erre is, meg annyi más dologra. A tisztelet hangján beszélek mások tiszteletlenségéről. Óvnám őket, de már nem lehet. Hízen megtették azt, ami alapján nem tudok tisztelettel lenni feléjük. Én teljesen alkalmatlan lennék vízilabda szövetségi kapitánynak, és amit Kemény Dénes ezügyben tett, az... azért le a kalappa. Én nem a szövetségi kapitány szóltam meg, én Kemény Dénes szóltam meg. Jó reggat! Szép reggelt kívánok, nekem már azzal van bajom, hogy mit keres a kis kegyekben. Egyáltalán. Hát ugyanazt, amit vitraítalmás. Még a lép. Földi teri kezét hosszan fogtok. Még a humbuk, és gyűz a gasság. Győz a butaság, Iyen ez a világ. Hát akkor kis szünetet kell, hogy tartsunk. Csináld a Ókuspós, kell a szabad! Teljük a fábolnyom, a szöveget, járjon a szád úgy, mint a kacsaseg, beáll a nagy, sírás, révás, üdve magad, másolsz a könnyed, könnyen, könnyet csald. Játssz egy kis szűzet, játsz egy arvát, játssz bele a cseppet, Jó reggatát! és reggatát, játssz meg magadat, a Elég paprikás hangulatba csöppent, de ez nincs kivételesen összefüggésben a politikával. Um, hát vagy összefüggésben van, de nem a szokott módon. Uh, Tiba Zsolt tollából egy nagyon részletes és nagyon hosszú összefoglalója van annak, hogy mi mindent tett a zuglói önkormányzat, és ha bár nekem nem célom ezt önnel átvenni, aki azért ezt átnézi, az egyrészt rájöhet arra, hogy koronavírus járvány idején veszélyhelyzetben mennyire nem pihent az önkormányzat, illetőleg a különböző intézkedések kapcsán megpróbálhatja felmérni több-kevesebb sikerrel, hogy ezek milyen kiadással jártak önkormányzati élet járvány idején, ez egy 20, 22 oldalas összefoglaló itt van előttem, tehát nem mondom, hogy le a kalapa, de az összefoglaló módja, és ahogy ez meg van jelenítve, ez azt hiszem, hogy a 25-dikei közgyűlésnek lesz majd az egyik programpontja, azelőtt én levettem a kalapont. Hát igen, minden dicséredőt megérdem egy úr azért. az jó, hogy összájtotta ezt az anyagot, de hát ugye ez a valóság. Nő, no, csak ez minden... ebben nem mind... Tehát pillanatokon a vészhelyzet után az emberek úgy feledkeznek meg az egészről, mint ha nem is lett volna. Igen, ez holnap lesz csütörtökön. Igen, hát hol, holnap lesz az első olyan testületűlés most a vírus járvány után, ami, ami már nem online, hanem normális módon fog történni nagyon fontos napi rendi pontokkal. Egyébként nem zárult még le a, a, a zuglói önkormányzat életében az elmúlt helyzettel a, Kapcsolatos döntések sora, hisz lesz most is egy nagyon fontos döntés az Ugói Szociális Szolgáltatók Központnál dolgozóknak a munkájának a megbecsülése, hisz ők kimaradtak azokból a juttatásokból, amit a kormányzat mondjuk az egészség dolgozóknak juttatott, és ezért úgy, úgy, dönt, úgy döntünk ott a kerületben, hogy ők, ők is megérdemlik az elmúlt pár hónapban végzett munkájukért azt a plusz juttatást, amit, amit mások is megkaptak, és erre, erre szállnak kerület, adnak a 75 dolgozónak szintén szállnak kerület több mint 10-12 millió, millió forintot erre az elmúlt két hónapra. Összességében, hogyha az önbeszámolója lenne előttem, akkor az, az mennyiben egészítenék ki, a Tiba Zsolt féle összefoglalót, aminek itt nekiállhatunk, de akkor az 9-ig fogjuk tudni befejezni, függetlenül, hogy azért nem véletlen, hogy kinyomtattam a magam számára, mert azért egy beszélgetéshez, akár önnel, akár horvát Csabával azért kellő alapanyagú szolgál ahhoz, hogy, nem, hogy azért nem üres napokkal telt az elmúlt két-három hónap a 11. kerületben. Hát nem üresen, nagyon aktívan telt szinte minden nap, sőt, talán több munkával is, mint, mint normál időszakban. Amit a jegyzőről szállított, az onnan az, az, az a tényeket takarja, és az, azért is volt ez fontos hogy tisztánlátás érdekében, mert ez egy új helyzet van, végig számot kell vetni. Jó, akkor nézzük bizonyos részét. A munkatársa közel 70%-a váltott ügyeleti rendszerben látta le hivatal tendőit. A polgármesteri hivatalban a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel. Mikor, mikor van ismét? Mikor lesz ismét személyes ügyfélfogadás, arról tud -e. A jegyzői döntés, a hivatal működését ugye jegyző határozza meg, a veszélyhelyzet idején ez volt, amit az előbb felolvasott, hogy egy ügyeleti rendszerben működött, de hát most már minden, minden visszáll a, én mondom, a normál kerékvágásba, ahogy a kormányhivatalnál, vagy a, az egyéb hivataloknál elindul a személyes ügyfélfogadás. Itt is, de, mondom, Ugye arról, ennek, a, ennek az anyagnak nem ez a legfontosabb része, hanem amit lehívja. Én, én, én. én sorrendben haladok. Jó jó, jó, jó. Azt kérdezem Önt, hogy miközben az egészségügyben lehet arról hallani, hogy mekkora a felhalmozódás, ez nem egy pontos kifejezés, de többé-kevésbé kifejezi azt, hogy hány ember vizsgálatta és különböző egyéb napi orvosi teendők maradtak el, vagy a betegek számára gyógyító tevékenység, azt lehet érzékeltetni, hogy hasonló mód, milyen mód halmozódtak fel a feladatok, abból adódóan, hogy nem volt ügyfélfogadás, vagy nem volt közvetlen, vagy csak online kapcsolat volt a polgárokkal, vagy ilyen jellegű felhalmozódás nincs, mert független attól, hogy online ment, gyakorlatilag az ügyintézés prompt maradt. Hát a személyes kapcsolat nem volt, így abból az irányból nem tudt felhalmozódni, nem ilyen ügyhátralék uh, ami, ami uh, online ment az pedig hát ugye online módon itt azért uh, mindenki otthon dolgozott home office-ba nem volt probléma, aki, aki otthon tudta munkáját végezni, számítógépen keresztül ezeket akart, elvégezték és sokszor nagyobb hatékonysággal Egyébként, mint amikor a hivatalban teszi a dolgát. Kigondolta a két... volna egyébként, hogy az önkormányzat abban is könyzre működött, hogy az úgynevezett merkeli programban, ugye ez a H-kötőjel, programban 38 fő volt érintett, akiket teszteltek, vagy teszteltek volna a zuglóban, ezek közül nem mindenki talált meg a vizsgálat, és ezeknek az embereknek a felkutatásában is részt vett az önkormányzat. Vagy a legissi szolgáltat, nem tudom, hogy ki volt ebben szerepe, de te mindenképpen átnál a laci nyilvántartás az a hivatalban, tehát, hogyha valakit meg kell találni, akkor a hivatal munkatársai tudják. Három új szociális csomag volt, volt a krízis támogatás a szociális költség, kölcsön és a segítsünk közösen zuglói krízis alap. E, Anélkül, hogy matematikai feladványokba bonyolódnánk, e, Többi kevésbé érzékeltethető, hogy ezen segítségformák révén mekkora pénzhez jutott a lakosság? Hát ezek a csomagok külön, egyikről az elmúlt alkalommal beszéltünk erre a krízis alapról, ez a nagysága 50 millió forintot tett ki. Az, hogy mennyien igényeltek és ez hol tart, azt most meg nem tudom mondani, de ezek folyamatban levők. Az egészségügyben dolgozók támogatása és a, a, a szociális intézmények dolgozójának a támogatása a nagyság egy ilyen 100 millió forint körüli összeg volt, amit erre fordított Zugló. És hát ugye, szívesen fordítottuk volna többet is nagyon sok területre, de az elvonásoknak nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni a kerület. Egyik oldalról csökkennek a bevételek, másik oldalról nőnek a kiadások, és ez az anyag, amit a jegyző szállított, ez azt alapozza meg majd azt a döntést tulajdonképpen, hogy hogy kell majd a költségvetéshez hozzányúlni, mert egy egyenleget, egy, egy mérleget van, hogy mi történt itt az elmúlt hónapokban, és milyen helyzetben hozta ezt a, ezt a kerületet. És egyébként a hollapi testvére már vannak olyan döntések ezzel kapcsolatban is, ami, a, ami azt mutatja, hogy vesznek területek, ami hozzá kell nyúlni. Elő kell olyan témákat, amik hosszú évek óta nem voltak napi rendben azért, mert ezek megtakarítást jelentenek majd a, a kerület életében, és, és ezek, ezek most fontos döntések, amikben amiben állás kell foglalni. A veszélyhelyzet enyhülésével május 20-án kihirdették azt a kormányi rendeletet, amelyet óvodákat és a bölcsődék újra nyitásával számból e a Visszaállás dátuma 2020. június 2-a volt, az azóta eltelt időszakban az óvodák esetében közel 15-szörös, bölcsödék és iskolák esetében közel 24-szeres a létszám növekedése, amelyek hatalmas számok, de hát ugye ezek olyan számok, amelyek ezt megelőzően viszonylag alacsony számokkal dolgoztak, de mutatja ezen intézmények jelentőségét. Így van, hát az ahhoz képest van persze hogy kezd visszaállni ott is a, a, a normál működés. De hogy hát, uh, igen? Uh, igen. Hogy uh, Ugye Van itt más olyan adat, ami egyébként hihetetlenül beszédes. 2020. március 18-án összesen 793 ételadagot biztosítottunk. Ez május 29-ére 1429 adagra emelkedett. 2020. június 2-ától a bölcsődei, valamint a köznevelési intézmények nyitásával a június 10-ei állapot szerint ez elérte a 3778 adagot. A legutolsó a veszélyhelyzet megszűnő és itt megelező napon 3792 ételagadagot biztosítottunk az igénylők számára. Ezek nem hát, kis számok? Nem, nem, nem. Hát e, elindul a közétkeztetés is. körülünk, hogy végre, végre minden visszatér, mondom még egyszer a, a normális a folyamatba, és ez... E, e, e, nem lehet erre Visszatértek-e a korányiból vagy más intézményekből, azok az egészségügyi dolgozók, akiket egyébként elvont a vészhelyzet, vagy veszélyhelyzet bocsánat? Azt, azt nem tudnám megmondani az egészségügyi szolgálat dolgozói, akiket máshova irányítottak, azok hol vannak visszatértek e Ezt ilyen napi szinten nem tudjuk, de biztos, hogy ha már ott nincs szükség a munkájukra, akkor újra, újra ott vannak zuglóban és végzik a ottani tevékenységüket. A további adatoktól itt, és most eltekintenék, végül is, holnap után fog beszélgetni a polgármester úrral, ami az aktualitás, illetőleg, hogy mi az aktualitás. Ugye egyfelől lehetett olvasni, hogy célba ért az MSP a tovább akciója, ami az önkormányzatokkal kapcsolatos költségvetést, illeti mármint a parlamenti vitát arról a múlt héten beszéltünk, de ha van annak még olyan eleme, amiről érdemes beszélni, akkor szintén figyelek. Valamint a holnapi csütörtöki képviselőtestületi ülésen, hogyha van más olyan programpont, amit szeretne megjeleníteni, csupa fül leszek. Hát a holnapi ülésen most ez egy nem egy olyan hosszú testületi lesz összesen olyan 10 20 van, amit meg kell tárgyalni és az elmúlt időszakban hetente hozott a polgármester döntéseket, és így egy ilyen százas nagyságrendű döntés született az elmúlt pár hónapban. Úgyhogy nem halmozódott fel olyan mennyiségű ügy, amivel dönteni kell. Van Érdekes napirend persze van holnap is. Az árszámadás, hát ebből látszik az, hogy tavaly nagyobb bevételek keletkeztek, mint amire számított az önkörönts jelentős maradvány volt, pénzügyi maradvány volt. De hát ezt majd elvonja az állam, és akkor ezzel nem kell mit kezdeni az Úgyhogy a jövő költségvetés számait látva nehéz helyzetbe kerülünk, úgyhogy a, a hiába volt tavaly jó gazdálkodás, ebből majd idén lehet fizetni szolidaritási hozzájárást és egyebeket. Elindulnak fontos fejlesztések, ilyen a például a fejlesztése. pataknak a, a fejlesztése. Oszósz évek óta várunk rá, most egy, egy ilyen feltételes közbeszerzési eljárás kiírásával talán elindulhat az is. Lesznek annak olyanok, amit az előbb említettem, hogy évek óta várunk arra például villamos és földgáz beszerzésére kiírni közbeszerzéseket, mert minden intézmény külön-külön maga végezte ezeket, ezeknek a szolgáltatásoknak a szerződését. Most ezt egységesíteni akarja az önkormányzat, és ez egy két éves közbeszerzés, és a számítások szerint közel 100 millió forintot lehet megtakarítani egy ilyen egységes közbeszerzéssel. Uh, említettem, hogy az előbb már az Ugló szociális szolgáltató központ dolgozóinak a támogatását. Erről fog holnap döntés születni, így gondolom, hogy ezt mindenki egy fogja támogatni pár szóvatartozástól függetlenül. Uh, van még egy fontos uh, napi rend. Uh, az Ugló önkormányzata mindig minden évben támogatta a társasházakat különböző pályázatokkal, hát most is a lehetőséghez mérten elindulnak ezek társasházi pályázatok és 100 millió forint nagyságrendben kamatmentes hitelt biztosít az önkormányzat a atlakásosnál nagyobb társasházaknak. öt évre szól, és egy-egy társasház 5 millió forintot tud igénybe venni a felújításokra, amire éppen szükség van a társasáznál. Úgyhogy ezek lesznek a holnapi napnak a pontosabb pontjai. Persze természetesen emeletnek lesz sok-sok minden. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását, akkor egyben kellemes nyaralás is kívánok, mert hogy a jövő héten a Kejfei Ancsi nyári Állomba szenderül, annak érdekében, hogy aztán ősszel újult erővel tudjon visszatérni. Köszönöm azokat a hasznos információkat, amit az elmúlt hetekben, hónapokban közreadott, és amelyekkel a hallgatók épülését szolgálta, akkor is, hogyha azok nem voltak feltétlenül jó írott. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon Használó, szépen köszönöm Viszont hallásra. viszont hallásra Önök túl Csabát hallották, az MSZP országgyűlési képviselőjét, Zugló országgyűlési képviselőjét. Ma 2020. június 24-e van és szerda 4 percen múlt reggel 8 óra. Ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézzük, a netezők, valamint Fiala János reggeli műsora, amely bátortalan kísérletet tesz elválasztani a fontos a fontos talontól. A zenei választás nem véletlen. Az első öt perc Honpala Krisztináról szólt És az ő jubileumi születésnapjáról Majd eléggé hirtelen váltással Gém Zoltán, Kárpáti György Illetve Benedek Tibor halála kapcsán Arról volt szó, hogy Tudunk-e, vagy akarunk-e kellő kegyelettel megemlékezni halottainkról, híres és nem híres halottainkról. Szóba került az, hogy Benedek Tibor halála hogy smiképp szólította meg a társadalmat. E tekintetben kemény dénesnek egészen elképesztő megnyilvánulását a kiskegyetből, valamint Détót Kriszta teljesen ízléstelen, nyától csöpögő írását, amely az erre a vendég jellegét tekintve kiváló alkotás volt. Egyébként détot Kriszta létező, vagy nem létező szobrának lerombolására alkalmas, mindez Benedek Tibor halála kapcsán. Aztán kikötöttünk oda, hogy talán egy héttel egy sportoló halála után vajon mi okozza Magyarországon azt, hogy egy intézményt a Duna arénát ez egy uszoda át akarjanak nevezni. Ezzel telt az első durván 40 perc Játsz egy kis szűzet, játsz egy arva, játsz be a cseppé, vak... Egy viccet az ember 40 perc alatt kétszer nem tud elmondani, és ezeket a kegyeletteli vagy kegyelet vagy kegyetlen mondatokat, amelyek részint Kemény Dénes részén, pedig Détod Krista tollából származnak másodszor ma 2020. június 24-én nem szeretném felidézni. A témát ugyanakkor ajánlom önöknek, beleértve azt, hogy vajon a Duna Arena átnevezése, hát, hogy ez mennyire célirányos valakinek a halála után közvetlenül. A vége az, lesz, az lesz. A héten már volt szó egy szoborról, de szándékosan nem mondom, hogy melyikről és milyen módon. 061877, 0877, 65 másodpercig hallgatok, majd előjövök egy újabb témával, ami nem azt jelenti, hogy az előzőt meghaladtuk, de ajánlok mást is. Az Eddig hiányolták a témákat, hát most adok önöknek, hát illetve én nem adok, az élet biztosítja ezeket sajnos. Légy hát egy elfesz hűne ne válogass, míg élsz egy kormánypártot támogass. Tehát a jó, biztos, piszkos hátsó kapuka mert minden hátsó ajtó nyitva áll. 061 0877 Légy csirket nem lehet hallani. Tégszabbul, Bénybaríték. És ha nem elég, győz a korrupcia! Bárban! Úcsakó, róla van csak szó. Hát, ha nem telefonálnak, akkor következzék egy másik. Téma. 2020. június 21-e vasárnap több százan mentek el vasárnap délőtt arra a tiltakozó beszélgetésre, amit karácsony Gergely és szervezett a lezárt pesti rakpartra. Az akcióra Messengeren keresztül hívták a támogatókat, de Szombaton a Hírhugó című hírhu nevű oldal cikkén keresztül a szélesek nyilvánossághoz is eljutott a hír. Nem volt se szimpa se beszéd. Karácsony karácsonyja megjelente között sétált és a médiának nyilatkozott, ő és csapata pedig a Stop Budapest adó feliratot festette az asztal, az aszfaltra nem az. Asztalra. És nem stopp Budapest, stop Budapest adó, tehát rosszul fogalmaztam pontatlanul a műsor elején. A tiltakozások az, hogy karácsony szerint a kormány büntető hadjáratba kezdett Budapest ellen. Ez az első hír. A második hír. Vasárnap duplabérre, tehát még aznap plusz hívtak be egy brigádot a fővárosi fenntartású céghez, hogy lemossák a pesti alsó rapatról a főpolgármester és csapata szennyező grafitéjét. A felkapart festék veszélyes hulladéknak minősül. Karácsony festék szórót ragadott még délelőtt, és széles mosolyal, hogy a riposztírja felfestette az idősebb Anta József Rakvártra a Stop Budapest adó feliratot, a grafiti a parlament irányába haladó sáv közepére Került kb. 8-10 méter hosszan. Amúgy az útesre való festés a közlekedés rendjének megzavarátását is jelenti, hiszen az autósok valami jelzésnek is értelmezhetik a feliratot, ami balesethez is vezethet. Karácsont figyelmeztethették erre, mert a főpolgármester a rongálásnak is minősülő grafitizés után azonnali rendkívüli műszakot rendelt el, hogy ez így volt, -e, vagy sem nem tudom, dupla vasárnapi bérért a fővárosi köztület fenntartónál, hogy eltüntesse a nyomokat. A dupla Túl még prémiumot is ígértek nekik, csak jöjjenek be dolgozni a szokásosnál nagyobb pénzígérete, segített. Este negyed 11 a fővárosi közlet fenntartó emere is speciális mélegrá vegyszerekkel felfegyverkezve, azért szövegét tekintve, akár a détók is írhatta volna, de ez egy rossz megjegyzés volt visszafonom. Megjelentek a helyszínen és eltakarították a karácsonyi félle graffitit. A rippos megkérdezett egy szakértő szerinte a graffit eltakarítása a vegyszerekkel a veszélyes anyag felkaparásával, és el a teherszállító autókkal, a munkások dupla bérével, a prémiummal és annak közterheivel együtt, hogy miért kaptak prémiumot, ezt nem értem, akár 5-6 millió forintjába is kerülhetett ez a fővárosnak. Hát, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, nem tudom, de ehhez hogy viszonyulnak és egyetlen egy dologra legyenek szívesek válaszolni. Az, hogy ez a vilámcsűdület hogy jött létre, ennek én most itt nagyobb feneket nem kerítenék a kelleténél. Hogy ez egy jó ötlet volt, vagy rossz ötlet volt, ennek nagyobb feneket a kelleténél nem kerítenék. Az, hogy jó ötlet volt-e Ilyen sémák által biztosított módon tudják, hogy az a rész szabadon maradt festékszóróval felírni. Ezek szerint az idősebb József Sétány nyon valamelyik középső sávra az, hogy stopp Budapest adó, ezt nem tudom eldönteni. De azt árulják már el nekem, hogy, ez, hogy ezt este miért kellett fölszetni tehát, hogy tényleg az autó sokat zavarta volna? Vagy akkor nem lett volna egyszerűbb krétával, és akkor elmossa az eső? Vagy egyszerűen csak feltakarítja egy hétköznapi köztisztasági autó? Tehát ez mi? Ez a felépítjük nappal, leromboljuk estére, ez a, ez a, ez a fordított kőműves kelemen, ez micsoda? Ez a politikai bátorság és a korrektségnek egy ilyen nagyon furcsa kentaur vegyülete? Segítsenek már nekem, ha egyáltalán fontosnak tartják. 061-877-0877, és akkor itt most vízilabdázó géniuszok halála után egy újabb téma jelent meg, valamint a Duna Arena után, a graffiti és annak eltüntetése, annak a politikai bátorsága, majd az abból adódó következmények elhárítása az esti feltakarítással, a détut, krista, kontra, riposzt a tekintetben, hogy melyikük tud hihetetlenebb magyar nyelvezettel írni. 061 87, 0877 és durván egy negyed óra múlva még egy harmadik vagy negyedik témával előhozakodnék, de ez a negyed óra most az önökké, kezdjenek vele azt, amit akarnak. Volták is, főleg a szép szőkék, rút, rút, rút kacsa rút, rút, rút, és hogyha mások bántották, két vállalkoz, elbúrnunk, Orvány, drágám, azt szipogta oly sok latinórán, árván. Miért vagyok oly sápadt, és miért kömbörem? Az a sok ember, aki egyébként tegnap-tegnap előtt, téma után kiáltott, azok most hol vannak? Vagy nem tetszenek a témák? Nem elég hagymásos téos? Vagy nem elég spenót? Vagy mit hozza önöknek? Vagy mélyen ülő tűzben két szemelén rám néz, de a párom, még én. Na most jön a cselekmény és egybe keltek. <gül> Már a kis hölgyem tombol. A mai műsorra együtt még nyolc kefei Ancsi lesz ebben a fél évben. Jó reggelt! Üdvözlöm Szia, Raúl. nem veszi észre, hogy bármit csinálna a főpolgármester abból mindig ügyet csinálnak. Én nem de... csináltam ügyet, asszonyom. Én azt kérdeztem éppen azt, hogy amit csinál ügyet, az miért csinálja vissza? úristen, a bébi álom bámolja és Ennek a Stop Budapest adónak a felfestése nem politikai bátorság, de az egy manifestum. Annak az eltüntetése este az a politikai korrektség vagy a hülyeség része. 061 0877 új sima az, mint egy gyöngy. Na, hölgyeim és uraim, mi ebből a tanulság? Na, mi a tanulság? 061-877, 0877. Az én történeteimben mindig van tanulni. Csak tessék, tessék, hol tetszenek lenni? Az a tanulság. Ó, nem, ó, nem, sose volt ez túl gyönyörű, ó, nem, ó, nem. Látom én a. Hát nem sikerült tűzbe hoznom önöket. követtem mindent elkövettem. Üldöz, majd írta a kormányzat. Bébi, mi drágám, téged nem csúfít el ilyen formán, kormány, és nem a kormány tiltja be. de tiltja az hív és élet hogy bárki báncsol. És kész. Jó, hát akkor ajánlom be a telefonszámot, 0618770877 valamint a zenét, amelyet nem véletlenül adok közre, aztán lesz, ami lesz. Sajnos szeretem. Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Köszönöm! Ja, úr! Én. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy meg tudják kérdezni a Szüres úrtól, hogy a Duna Arena kezdő költsége, ami ha jól emlékszem 18 milliárd volt, mennyiben fejezőzött be, és hogyha valaki elvállal egy munkát, nyilván a vállalkozó elvállalta, az hogy tudta tízszer esére föltornázni? Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm! Azt szeretném mondani, hogy szerintem ez egy meggondolatlan lépés volt, nem, nem számított arra, illetve számíthatott volna arra, hogy ennek megint egy ilyen támadási felületet alakítunk ki magára. Nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! úr! Én! én meg sem hát, nem vagyok, jó, jó reggelt kívánok! Önnek is. A... Műsorával kapcsolatban nem, loptam az elejét, ugyan, hogy tudom, hogy kemény még Sokat Igen, sajnálom. Tehát te még nyilatkozatával kapcsolatban vonatott valamire a kiskedjeszbe, de én ami miatt telefonálok. Ha muszáj, felidézhetem. <gül> e, én igazából csak annyit szeretnék mondani a mint volt csapattárs, olympia bajnok csapattársa Benedek Tibornak hogy egyszerűen értében állok el ezelőtt a um, politikai um, felhajtás előtt, um, ami az ő kapcsán történik, hogy még első is temetve, um, és már törvénymódosító javaslat um, érkezik be, már um, USZODÁT um, akarunk átnevezni, um, és szerintem egy okokból tisztességesebb és méltöbbett volna megvárni a temetést. Arra is tekintettel egyébként, hogy ismerve Tibort, ő aztán került kerülte a felhajtást, és amennyire csak lehetett a nyilvánosságot. És úgy látom, hogy azért a családja is nem véletlenül lesz viszonylag zárt körben megtartva a, a, a, a temetése is úgyhogy én csak ezzel kapcsolatban szertem elmondani De, a én, ezt, hagy... de, de én erre maximálisan kíváncsi voltam, csak arra lennék azt szeretném öntől megtudni, hogy mi van akkor hogyha az ön politikai és nem csak politikai ízlése, amely egyébként az elmondottak alapján tökéletesen egyézzik az enyémmel alapvető kisebbségbe kerül legalábbis a zajos tömegben most, akkor mit csinál? Kikerül a zajos tömeget? Nem, ugye én is tudtam kikerülni mert már engem is bombáznak itt országgyűlési képviselőként is e, azzal, hogy reagáljak ezekre a felvetésekre, akkor én most Elnézést, késztem. akkor én nem hallottam a bemutatkozást, mert hogy ön egy országgyűlési képviselő? Én sem, fernam nem vajonok ah, vízilabdázó elnézést. vagyok, és országgyűlési képviselő, e, Tibornak a volt csapattársa. Igen, igen, igen, akkor az elejéről lemaradtam. Igen. Igen. De elmondhat, elmondhatom, akkor, akkor sajnos nem tudom megtenni, hogy ne tegyen meg, tudnék ugye én a GameZolit ismertem, tehát az ő megemlékezésére... Elmegyek holnap. A Kárpáti Gyuri bácsit ismertem a fia miatt, mert egyébként nem ismertem volna. Oda valószínűleg a Farkasréti temetőbe azért nem fogok elmenni, mert az a felhajtás, ami ott lesz, az tőlem nagyon távol áll. A Gém pedig a felesége, ő nekem osztálytársam volt, a Radnótiban Merény Jéva, úgyhogy oda akkor is el kell mennem. Lehet, hogy el fogok menni az utolsó sorokba a Makovec terem elé, de azt szeretném felidézni, hogy a kiskegyedbe nyilatkozott kemény dénes, és egyebek közt azt mondta, hogy amikor Tibi elhunyt egy órán belül megtudtam, hajnalban SMS-ben az orvos, hogy szervezete feladta a harcot. Én már ezt értem, tehát egy orvos nem hozunk olyan helyzetbe, hogy olyanokat is tájékoztat valakinek a haláláról, aki nem közvetlen hozzátartozó, vagy ha igen, azt nem a késkegyednek mondjuk el. Azt sem mondjuk el, hogy június 14-én volt Kemény Dénes születésnapja, és abból adódóan, hogy nem köszöntötte őt fel Benedek Tibor, ebből rájött, hogy nagyon nagy a baj, mert nem biztos, hogy a saját születésnapunknak a feltüntetése, a legjobb alkalom erre. Az pedig, hogy ők jó viszonyban voltak, és elmondja, hogy feleségem és én is jó viszonyban voltunk Epres Pannival, a gyerekek is szívesen találkoztak, de Tibi betegségének kialakulása óta én nem zabartam őket, hogyha az ember ilyen szituációban bárkit is tudna zavarni, most is azt gondolom, hogy a Paninak szüksége lesz bármire, akkor ő megtalál, nagyon szívesen segítek de én ezt most nem kezdeményezhetem, mert az nem lenne helyes, mondja valaki, aki éppen kezdeményezi, de nem közvetlen, hanem a kis kegyed révén. Én csak reménykedni tudnék abban, hogy ez nem igaz, de helyreigazítás nem történt, és miközben én kemény Dénes sportulói nagysága előtt és sportvezetői nagysága előtt leborulok, képes voltam a mai műsoromban emberi nagyságát, ha nem is a sárbati. Imparni, de elvitatni tőle. Hát nézőszer köszönjük. Szele a véleményét. Én olvastam egyébként a kis cikket, és köszönöm, hogy újra felidézte. Én azt tudom mondani, hogy valóban a, a Dénesnek a volt játékosaival azért továbbra és a napjainkban is van egy, van egy, egy olyan kapcsolata, ami, ami, ami azért Viszonylag rendszeresnek mondott olyan értelemben, hogy születésnap, névnap alkalmából, kiemeltetve események alkalmából azért beszélünk, tartjuk a kapcsolatot, nagy, nagy tisztelettel nézzük fel rá a továbbiakban is. És ez bizonyára Tiborral is így volt. Tehát ő csak elmondta, én, ahogy olvastam, Elmondta, hogy ez mennyire bensőséges volt ez a kapcsolat, és tényleg. Én értem, de ez azért... lehet, hogy szerencsétlen, hogy ő magát állította Ige. a központba. Ige, Ige, Ige. De hát Ige. én nekem az azért nem furcsa, mert én elég régóta ismerem a a, a, a béles uh, urat, és uh, ezt tudom, hogy ez, ez mindig is így volt, és hogyha ez nem így lett volna, akkor nem tudott volna annyi jó játékost egy Ez biztos, hogy a kis kegyed révén egy olyan ajtó van kinyitva, amely nem a sportolóknak a belvilágá. Olyan dolgok kerülnek onnan ki, ami egy másik képet mutat valakiről, hiszen egyébként... Én Eszterházi Péterrel nem voltam közvetlen viszonyban, de nem sokkal a halála előtt is beszélgettem vele, miközben fenntartottam a lehetőséget, hogy ne vegye fel a telefont. Az pedig, hogy Ebrel Panninak a, a kiskegyed által üzen, miközben egyébként nem akar neki üzenni, ezek olyan dolgok, amit az ember megáll. Szép. Hát most azt gondolom, hogy tényleg, aki, aki nincs benne ebbe a sportba, és nem tudja a viszonyokat, gondolom sem, és ezt nem bántásként mondom, annak bizonyára furcsa lehet. Tehát én ezt, én ezt nem vitatom el, hogy, hogy, hogy lehet egy ilyen, egy ilyen kicsengésre, ami tényleg nem szerencsés, hogy.. A hogy kis kegyed az nem sportolói, az nem a hajós alaplénus a, a öltözője. Ha, oké, rendben van, csak ugye én a saját szemszörömből tudom megítélni ezt a cikket, és én úgy gondolom, hogy ez a része teljesen rendben van, ami pedig a, ami pedig a, a, a, a másik dolog, hogy hogy a segítség, de, de nem tolakodik oda. Um, igazából nagyon sokan vagyunk ezzel itt, tehát tudtuk nagyon régóta, hogy a tibor beteg. Uh, szinte nem telt el nap, én csak magam példától mondani, hogy ne gondoltam volna rá különösen az, az utóbbi időben, amikor már tudtuk, hogy nagyon kritikus az állapota, de mégis sokan voltunk úgy, hogy nem akartuk őt igazából ö, ö, telefonon, ö, nem is tudom, hát zavarni olyan értelemben, hogy, hogy, hogy őszintén nem, tehát egy, egy reménytelen végstádiumban lévő embernek most az ember most őszintén mit tud mondani, hogy milyen, milyen remény tud megcsillantani de ez nem lenne igazából úgy gondolom őszintén, akkor is, hogyha ha tényleg én magam módján is igyekeztem mindent megtenni azért hogy, hogy, hogy esetleg ez olyan azért egy nagyon-nagyon nagyon fura dolog mi lehetett volna, de M így mondom én ismerve a Tibort, ő, ő nem is tehát hogy is mondjam, ő egy olyan olyan ember volt, akivel Éveken keresztül töltöttem együtt a nyaramat különben, mindig maximálisan kerülte a, a, a nyilvánosságot, e, csak és kizárólag a, a munkájára koncentrál, nagyon nehezen nyílt meg, és e, óriási küzdő volt, és... E, igen, De pont együtt, ezt, pont ezt ragadom meg, hogy ugye egy semmilyen közvetlen hozzátartozó nem szólalt meg, az édesapja él, olaszországi volt feleségéről nem tudok, az olaszországi gyermek fényképet tett közzé, feleségen nem szólalt meg, gyerekeit Epres banni folyamatosan távol tartotta a médiától. A közvetlen hozzátartozók tehát teljesen kivonultak ebből a körből, sportolók és más emberek eleget tesznek különböző műsorok felkérésének, ami egyáltalán nem probléma, de az, hogy ebben a számos megnyilvánulásban közben magukról is olyan dolgokat árulnak el, amely elvesz ennek az eseménynek a súlyából és gyászából, azt én nem tudom szó nélkül hagyni, Önt is láttam ilyen megnyilatkozóként. Örültem annak, hogy az ön megnyilatkozása nem tartozott azok közé, amit az ember úgy kellett volna, hogy megszóljon, mint ahogy megtettem ezt a kis kegyet kapcsán. Én ebben nem lelem örömömet. Én nem törnék pálcát, szerkeztül tehát, tehát, tehát most következő még egyszer csak azt mondom, hogy én elfogadom, hogy aki nincs benne ebbe a közösségbe ebbe a világban, huszad a világában, annak számára, így ön, ön számára is érthetetlen, megmagyarázhatatlan, sőt egy kicsit úgy gondolom, hogy sértő hogy valaki a, a saját nagyságát helyezi előtérbe. Nem, kicsit se, nem, nem nem, ez, ez amikor... nem, nem, nem, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenkinek pontosan tudnia kéne a megnyilatkozásában, hogy hol van a leshatár, és ezt az ember nem tapasztalja mindig, vagy nagyon sokszor, nem hozzátéve, hogy ismeretség okán én már egy héttel hamarabb hallottam arról, hogy milyen állapotban van, hiszen az utolsó napjait de erről nem fog beszélni, hiszen akkor én lennék pista, de azt ön is tudja, hogy nem egy orgánumnak kellett levennie a címlapját, mert egyébként már hozták Benedek Tibor halálhírét, ami önmagában egy nagyon fura dolog volt, tehát az a világ, ami helyett ön tartozott, én pedig ismerem ezt a világot, minden nap úgy nyitotta ki az indextől kezdve az Origót, hogy mikor lesz vezető hír Benedek Tibor halála, mert hogy ez a közeg pontosan tudta, hogy ha csak csoda nem történik, akkor az élete fonalából milliméterek vannak hátra. Igen, és ez, ez tényleg, tényleg döbbenetes. Engem is nap mindnak kérdeztek, hogy így az, hogy meghalt a Mondom, hogy hát valószínűleg tudnék róla, mert ugye én is első körben értesültem volna erről. Tehát ezt meg tudom erősíteni, hogy valóban keltették már szegénynek Bodugó a halálérét, és hát, és ehhez csatlakozva, de még egyszer csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem méltó Nem méltó, és kögyeledsértő az, amit, amit a társadalom egy része. És különösképpen a politika... Akkor fog, a mondom, beszélgetésünk záró részében ként, ezt, ezt mond, vegyük mond, elő. Két mondom, ilyen az dolog az is van. Is. Az életi e... áradék, valamint az uszoda átnevezése, ez Végül. miről szól? Így van. Hát az életjáradék átnevezés, vagy az életjáradék módosítás az arról szól, hogy amennyiben úgy hal meg egy életjáradékra jogosult olimpiai érmes, hogy vannak kiskorú gyermekei, akkor a, a, az özvegye az a teljes összeget tudja megkapni. Mi az aktualitás ami... ennek a törvényjavaslatnak? Hát úgy, hogy hát most mondjam ez a legőzben edek. De, de ez hát visszaható hatályú lesz? Tibornak van egy kis két, kettő kiskor de, de ez visszaható hatályú lesz? lesz, mert egyébként a kihirdetés napján Benedek Tibor már nem él. Tehát ennek következtében akkor valami olyan szöveggel kell rendelkeznie, hogy akik egyébként az elmúlt két hónapban, egy évben, vagy hogyan lesz, hogyan fog ez vonatkozni Benedek Tibor családjára? Igen, hát nyilvánvalóan fog vonatkozni, Amitől ugye hatályba lép ez a, ez a törvény, mert megáll az, hogy kiskorú gyermekei vannak, ez a tízítól kezdve értelem ez egy segítség a családnak, de én feltételezem, és az az én véleményem a legnőbb segítség az lenne, ha most mindenki méltóképpen és csendben emlékezne, és engednénk el ezt a tényleg, azt mondom... Hogy de mi az a politikai logika, amely ezt a törvényjavaslatot megszülte? Hát most, most ezt komolyan kérdezik. Teljesen. Nekem ugyanis eszembe nem jutna, aki pedig ezt lét megalkotta, az valami olyasmi tud a világról, amit én nem is nem is akarok, de, de szívesen vagyok kíváncsi a szempontjailag. Jó, hát egyrészt pozitív az üzenete, vagy egy segítség a családnak, azt mondom, hogy a, a társadalomnak a szolidaritása és, és a, a tiszteletének az elismerése, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív, és nekem az időzítéssel van a probléma. Igen. Tehát az, hogy, az, hogy, hogy valaki... De ön arról tudott egyébként, meg, egyébként, hogy ilyen törvényjavaslat egyébként volt, csak mindig halogatták és most... Nem úgy, volt, hát ez most lett ez, ez, a ez most lett teljes teljesítőbb aktualitása, és még egyszer, egyszerűen az én véleményem, hogy, hogy nyugodtan lehetett volna ezt terjeszteni, hm. akkor is, ha, miután a, a, a Tibornak megadják a tisztességet, és megműködnék a temetés, Illetőleg az USZODA átnevezésén is el lehetett Igen, volna a Amit én is még egyszer mondom, maximálisan támogatok, mert ha valaki, a háromszoros olimpiai bajnok, európa bajnok, világbajnok, szövetségkapitányként világbajnok, ha valaki, akkor aztán tényleg megérdemli, hogy Uszadát nevezzenek el róla, különösképpen a Duna-arénát, a ami jelen pillanatban, a vízlabda felleg vár Budapesten, a, a legnagyobb fedett úszadánk itt, itt most, nem csak Budapesten, hanem Magyarországon. Tehát én nincs maximálisan támogatom, csak megint az időzítéssel van nekem problémám, hogy, és akkor hát nem megkerülök akkor a válaszolva a kérdésére, hát itt, itt semmi más, csak egy, egy, egy nem tudom, én. Egy, egy lájkvadászat, meg egy, meg, egy, meg egy politikai haszonszerzés, az hogy, az, hogy most ezek ilyen gyorsan történnek ezek a dolgok. E, és hát sajnos a, az emberi oldal az ilyenkor meg háttérbe szorul. Úgyhogy én nekem csak ezért telefonáltam be, mert ez az, ami, ez az, ami bántó és még egyszer mondom, mind emberként, mind országgyősi képviselőként maximálisan tudom támogatni ezeket a kezdeményezéseket, de nekem az időzítéssel van, van komoly problémám, mert, mert nem, nem, nem szólt volna, hogy gondolom, hogy ennyire előre, előre szaladni. Egy ember esetében sem, de különösen a, a Tibor esetében sem, aki aztán tényleg világéletében... Nem fogunk egymásra vitatkozni. Egy utolsó kérdést engedjen meg... Ön tudja -e annak a titoknak a nyitját, hogy egy olyan visszafogott ember, mint amilyen Benedek Tibor volt, az ő halála hogyan tud megszólítani annyi sportszeretőt, vagy Benedek Tibor szeretőt, vagy ki tudja milyen szeretőt, mint ahányan elmentek a Margit-szigetre, mert hogy egyébként ilyen dolog Magyarországon 12, nem egy tucsat, és ebből mindenféle hamis következtetéseket vontak le különböző Egyébként prominensnek vagy pro, prominens vagy prominensnek hit emberek, de én tényleg nem tudom az okát, és tényleg kíváncsi vagyok. Semmilyen vonatkozásban nincs bennem ellenérzés. Egész egyszerűen ennek a csodának, ennek az apropóját tekintve nagyon sajnálatos csodának a nyitját, ha megmondja, vagy csak sejteti, ha tudja, akkor, akkor mondja meg nekem. Ha jól értem a kérdés az, hogy, hogy lehet, hogy már aznap több ezer embert egy, -e tett, egy ilyen visszafogott a sajtót egyébként nem magához ölelő, nem egy szereplésvágytól hajtott, nem egy a televízióban, vagy rádiómisorokban, vagy különböző plegykalapokban naponta szereplő ember, ilyen hatást gyakorolt a halála révén a társadalom egy részére. Ennek mi a Hát most vonaltám azt, hogy nagyon egyszerű, bár a kérdés ebből szempontból jogos, hogy nagyon kevés olyan ember van aki akinek a, mondjuk a ide, ilyen gyorsan ilyen ekkora tömeget tehát több több, több. Több, több ezer embert mozgósít meg, és, és érzi azt, hogy és különösebb hirdet és propagálás nélkül, hanem beeső késztetést érez, hogy, hogy hát ha valaki akkor akkor, akkor miatta elmegyek a késő órában és meggyújtjuk egy gyertyát. Ez nagyon-nagyon szép, szép szép gesztus, és ezután is köszönöm mindazoknak az embereknek, akik aznap este elmentek és lerótták a kegyeletüket. Hát ahogy említettem, tehát itt beszélünk egy egy elképesztően sikeres sportolóról. Nagyon-nagyon kevés sportolókat adatít meg, hogy mindent megnyerjön az életben sportolóként, és, és még sportvezetőként is. Tehát egyrészt szól a sikereknek, de másrészt elnézést, a... rossz a kérdés, és utasítsa vissza, de érthető lesz. Olyan, ja. mintha halálában népszerűbb lenne, mint életében volt. Uh... Életében is, életében Értem. is népszerű volt, csak nem volt egy szelep. Tehát olyan értelemben, hogy most lehet, hogy nem volt több száz követője a Facebookon, viszont, viszont mindenki tudta Magyarország, hogy ki az a Benedek ez nem volt kérdés. Tehát, tehát őt akkor is szerették az embert, kis az eredményei miatt. De ez Na, egy olyan mondat, aminek nincs próbája. Hogy hát melyik? hogy nem, tehát hogy ezt előtte, ilyen kérdést nem tettünk föl magunknak, és most ezt tízes skálán valaki tízesre, van aki hatosra, van aki nyolcasra feltételezi, de hogy ez tényleg így volt, ez a halála után nyilvánvalóvá vált, de, hogy a halála előtt is így volt. Erre én nem mertem volna letenni a garast, miközben nem szerettem volna, hogy 47. vagy 48. életében el a földi pályafutását. Hát senki sem szerette volna, döbbenetes, hogy Ön tudta azt, hogy ha ez neten véletlen bekövetkezne, ön tudta azt, hogy ez ilyen hatással lesz a társadalomra? Hát nagyon hogy nem is gondoltam rá. Hát ön értelemben, hogy... Én Nem arról beszélek, hogy kívánt te a halálát, hanem arról beszél, hogyha ez bekövetkezik. Ön tudta azt, hogy ott akkora tömeg fog összejönni? Tudtam, nem tudtam. Nyilván.. És nem foglalkoztatja mi? erre. Hát... Is Valami abban, tudott ez az ember, az ember, amiről én nem tudtam, hogy tudja, és most magamat kárhoztatok, de. amiatt, hogy én vajon ebben miért nem voltam tisztában, miért csak a vízilabda tudását akkor elmondom, tudtam. Akkor elmondom, most elolvastam a napokban a Aleksandr a, a, a Facebook postot, amit posztatom, a Tigor halálakor a szerből, és én játszottam kint külföldön, tehát még nem a fordításon, az elejtis szöveget olvastam, és és tényleg azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy, hogy megkönnyeztem. Hát, hát amikor, amikor egy világ másik legjobb játékos, akivel annyit pufaszkodott a vízben, hát tudjuk nagyon, hogy kiről beszélünk, az a tízes, aki nekünk tette az augunk alá. Úgy, olyan tisztelettel, olyan alázattal, és olyan szépen nyilatkozik a Tiborról, a legjobb ellenfél, akkor ad hát még jó, hogy a magyar nemzet e, e, szereti, hogyha a legnagyobb ellenfelki az egész életét végig küzdötte, ő is így meg akkor persze, hogy a magyar társadalom is lerújja tiszteletét. Ez szól egyébként az eredményének, szól a magyar vízölabdának, és nem utolsó sorban szól az ő, az ő emberi nagyságának. Nagyon érdekes, amit mondanak, hogy a magyar vízilabdának szól az egészen biztos. Tehát, hogy önök valamit tudtak és tudnak, ami a magyarok számára fontos, és amelynek valamiféle kifejezőjévé szimbólumává vált sajnos Benedek Tibor halála, az egyértelmű, ezt ennyi idő után a tévedés minimális kockázatával meg lehet állapítani, tudtam, hogy ilyen mértékben van jelen, ezt nem tudtam, és nagyon foglalkoztat a jelenség. Hát, Csak azt az tudom mondani, magyar... hogy hajrá, magyarok, de nem a politikai értelemben, hanem a... úgy, ahogy egyébként a... az a hajós alfégi úszodában Sokan kérdezik, hogy a 2004 es csapatnak mi volt a titka. Hát az volt a titka, hogy jó emberekből állt, és hát azért voltunk jobbak a világon is, és a sok jobb csapatnál is jobb, mindig egy-egy egy egy góla, mert jó emberekből állt, jó közösség volt, szerethető emberekből állt, és ennek a, ennek a, a, a csapatnak a csapatkapitány a Tibor volt, a mozgatója, a kulcsa, úgyhogy ezt érték, látták az emberek, is, és értékelik is, és én nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy, hogy ennyire becsülnek minket, és különösen most Tibort, és sajnálom, hogy... Tényleg sajnálom, hogy elmet legyen, legyen neki könnyebb fönt, és én azt kérem mindenkitől, hogy, hogy azért tartson önmészségletet, olyan értelemben, hogy, hogy ezeket a nyugdíjtó szándékú javaslatokat e, érdemes lenne a, a, a, a temetés után, a megnyugvás után, amikor már a család is e, megnyugszik utána, utána előállni ezek a dolgok, mert tényleg nem szép dolog, ahogy a, ahogy a politika így, így, így rárepül erre a. Erre sajnálatos halál éve. Örülök, hogy hallottam, őszintén sajnálom az apropót. Én köszönöm, és ezért telefonál nem szoktam, életem először nem a műsorban, de úgy éreztem, hogy meg kell szólalnom, mert... Nem hiszem, hogy magyarászkodni. Köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm a hívat, viszont hallásra. Viszont halláson. Hát akkor nem lesz harmadik téma, azzal már nem hozakodom elő, az egy másik kejfejancsira marad, 5 perc múlva lesz 3, 1, 9, 06, 1, 877, 0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Viszont halásra! Jó reggelt! Elnézést! Tegnap Géza elmesélt, hogy néha két perc csúszás van interneten, két percet nem lehet várni egy rádió és tévéműsorban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Benedett Tiborra kapcsolatosan azt szereti mondani, hogy a magyarok nem pusztán 12. szurkolók voltak, hanem élet változtak át. Benedett Tibor kapcsán. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon, megint hogy megrendítő beszélgetés volt. Tényleg. De nem. 061877, 0877. Gyufálja, szemében és szóltam ennyi, karomba vennem, ez történt leli. Viszont Jó Jó reggelt! Jó reggelt! A telefonban hall engem, tehát ennek következtében ne adásban hallgassanak. Ha telefonálnak, akkor a telefonhangra reagáljanak, az nem csúszik ennyit. Hát, ez még 877 0877 újabb témával nem jövök elő! Ez lenne! Ma a 2020. június 24 ez szerda van a pontos idő, 3 perc szóval lesz 39. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az aszfalt eltakarítással kapcsolatban. Igen. Mondanám, hogy vélhetően az is motiválta ezt, hogy a stop szó sok mindenkit elsősorban a külföldi, magyarul nem tudó idegeneket félre. Ez lehetséges, de az párhuzamosan volt, és nem pedig e, úgy, ahogy az autósok nem találkoznak igazán, vele. Stop, akkor is stop. És ebben nem voltak tisztában, akkor, amikor felfestették, és egész nap, amíg ott volt, ja, igaz, akkor le van zárva a Ez rakpart. Igaz, de ezért takarították vélhetően el hamar. Hát akkor miért nem írták azt, hogy állj? Mellett, hogy el. Van, aki vár, ha haza És várt valaki? Egy asszony, a kabátkája csak mond És amikor Rímek helyet, az aknát szedegetted, akkor mire gondoltál? <gül> Szép esténk lesz, ha egyszer majd meglekszünk. Na, 45-ben szabadult Gim Zoltán édesapját Akkor mire gondoltál? Ma éjjel Most. táncolni Csak ha nem tudnák, hogy miért szólt ez a zene. és hogyan nézel Vissza a múltra? Bárhogy volt, hogy volt A múltat nem sejt. 061 0877 A tévénézőknek még Két percük van A rádióhallgatóknak és netezőknek Nagyjából még 15 perc eltöm Jó reggelt. Meg azt játszok be, hogy söprik az utcát, az utc a söprők, jó? De és hová tűntek a barátai, Karádi Katalin, fényes katóhalmaimről? Csellengő kis cseci nem jött haza. <gül> és hogyan tovább? Járom az utam, a macska kövessetem. Ott milyen kocsid van? Én vagyok a gyellogos mind de jállok álladok látom épp. hogy elfogyott a mondandó ami kicsit fura de nem nem nem daga daga daga daga daga daga hi hát akkor egy perces, vagy 48 másodperces főhajtás Kárpáti György, Gém Zoltán és Benedek Tiborokán. Aztán, amikor vége van a tévéműsornak, én máron csak a rádióhallgatók számára és a netezők számára még egy negyed óráig rendelkezésre állok. Ha integetek, az az elköszönés és nem a tiszteletlenség. Jó A festek eltakarításra kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy kicsit azért teszem, mint az esti fogmosás. Tehát, hogy napközben használjuk a fogunkat, olyan lesz, amilyen eszünk, iszunk, stb. És este eltakarítjuk. Majd reggel ismét kezdődik az egész folyamat előről. De reggel nem festették vissza? Ne fest, nem, az edés hívás, Ugyanúgy elkezdődik a szennyeződés. És ezt letakarították. Ezt csinálták. Azért takarítod, hogy ne, mint a fogmosás esetben, fogunk ne romoljon el. Ott marad, ott marad, ott marad a... Elnézést, marad a ne de ez a párhuzam, ez semmilyen módon nem áll fönn. Hogy lehet fogmosás az, hogyha valaki felfest egy feliratot? Az önmagában következmény. Annak az eltakarítása is következmény. A stoppot valóban... Ez, ez el kellett volna mondjuk a félreérthetősége okán, de akkor ott van a magyar szöveg, állj. Én ebben egy olyan gyávaságot vélek felfedezni, egy olyan következetlenséget. Ez olyan, mintha én megütném önt, aztán rá, önre nézzük, azt mondtam, hogy Jézus Mária, hát ez az ember sokkal nagyobb, mint én, bocsánatot kérek az megint más, hogy felfestik és azonnal eltüntetik az megint más, az megint más hogyha nem festék szóróval, hanem krétával amit egyébként eltüntet az eső vagy eltüntetnek a keréknyomok nekem egy kicsit az, hogy alaphelyzetbe hozták a várost, utánam hogyha menjen az élet tovább megtörtént a üzenet alaphelyzetbe hozták a várost, kezdhet előről a következő nap Nézze. Abban az esetben pedig tudja, mi lett volna a Ha ők festették fel, ők tüntetik el. Nem ők tüntették el? Nem. Nem. De nem a város alkalmazottai festették fel. Uram, ez olyan következetlenség, amit ön nem tud megmagyarázni. Ha egyszer valamit rongálok, ha egyszer valamit fölírok, és nem rongálok, akkor eltüntettem, hogy egyébként azt gondolom, hogy fogatmosok mosok. Ön a fogát ja, saját maga mossa, nem pedig másra bizza. Akkor én, nem tüntetik értettem, el mások. Akkor itt ezt nem értettem jól. Én úgy értettem, hogy a város Karácsony volt, aki felfestett, és utána ők voltak, a most nem, Nem, azt a, jól? Azt a... Azt a... Erdület, az a köztisztasági hivatal tüntettel. De én nem a város köze, Lehet, hogy nem ismer magyar első elsőviláget, de úgy gondoltam, hogy ők is a város. Osztalt, Elnézést, kaptam, a ha témat. ön valamit felfest, azt más nem tűnthetheti el. Abban a logikában, amiről ön beszél. Hát abban szerintem nem. Igen, beigazol. Hát én akkor tudom, itt meg menet. Nem hagyom kibújni. Ez nem karácsony ellenesség, és nem karácsony mellettiség. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye tudni nem tudhatom, gondolni pedig azt gondolom, hogy, hogy a Karácsony Gergő, vagy az Gergely körüli csapat idővel rájött, hogy egy számtalan problémát veszel, amit ők az első lelkesedésükben vagy első ötletként megfogalmazom, mert ugye sose lehet tudni, hogy ez magának Karácsony Gergelynek, vagy a körülötte lévő... Elnézés, sémák voltak egyedek, tehát ez úgy nem életszerű, amit mond, ahogy van. Got. Top Budapest adó, és Benedek Tibor aréna. És mindaz, ami mögötte, előtte, alatta, fölötte van, amiben ott vagyunk mi is, miközben soha büdös életben nem voltunk se főpolgármesterek, se világhírű vízilabdázók. És már nem is leszünk. Nem sokára még már csak azt mondhatom, hogy az aznapival együtt hét kejfejancsi csivár önökre. Tegnap számtalan dologban megállapodtam a cégvezetéssel, úgyhogy ha nem halok meg, ha nem szűnik meg a műsorszolgáltató, hát akkor számolhatnak velem ősszel is. A hangomat ma megmutattam. A karmaimat is. Az ölelésemet is megmutattam az erőmet, és megmutattam a gyengeségeimet, a gyengétségemet. Mindazt, ami én vagyok. Jó reggöt. Jó reggelt! Amint az előbb el akartam Bocsánat. mondani, valami van az indexbe, de ami van, az nagyon büdös. Nagyon Igen, de az indexből hogy... ma nem volt szó, és ebben a formában már nem is lesz, mert ahhoz föl kéne vezetnem, és az ma indokolatlan lenne. Talál holnap. A holnapi menü Nidermüller Péter Györgyevics Beredek és Pápai Gábor a népszavakarikatú nem maradnak program nélkül. Mindent elkövetek a műsor népszerűsége fennmaradása okán akkor is, hogyha ez olyan témákat használok, amelyeket jobb lenne nem használni, de hát hogyha az élet produkálja őket, akkor még hagynám ki. Nem leszek álságos, legalább a munkámban nem leszek az. 061-877-0877 Amit ma elmondhatsz, ne halaszd holnapra! Szükség esetén, ha lett volna rám igény, akkor maradtam volna akár 9 óra után is, a jelenlegi konstelláció azt mutatja, hogy 9 óránál tovább nem maradok. Ez önökön múlik, önökön múlt. 061 877 0877 Jó regget! Jó reggelt! Viszont halása! Még egyszer, aki telefonál, az a telefon figyelje, ne a tévét, amit már nem is figyelhet, hiszen nincs adás. Ne a rádiót, csúszás van. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó Jó Figyelek! Szóval, Dunárén átnevezések kapcsán csak. Szóval nem is az lenne a helyzet, ami amit mondani a szóval, hogy mennyire nem tanul a magyar társadalom vagy politika egy, egy létesítményt, vagy bármit emberről elnevezni évtizedek vagy évszázad után érdemes, amikor letisztul az emléke, és hogy a helyére kerül az, hogy ki is valójában, és akkor most itt utalnék a kis László huszodára, tehát hogy az élő emberről neveztek el valamit, aztán kiderült, hogy nem kellett volna, és nem mindegy ezzel de a helyzet, csak hogy a, a hülyesség az, szóval, hogy nincsen ilyen tanulási folyamat ember. Van tanulási folyamat, de van egy igény, amely ezt fölmúlja. Hogyha ezzel, ahogy Steinmetz Ávdál mondta, politikai lájkokat lehet szerezni, akkor szerzünk. Hát akkor megmegyünk a bizonyokat. Hát ezzel nem fog tudni vitatkozni, ezt csütörtökön te is megteszed családoddal, én pedig a jövő hét vasárnaptól. Right. 01 877 0877 The cost of is round it turns me on The cost én rövidesen elköszönök önöktől. 0 a t. 877 0 először. Jöreget A véleményem a stadion átnevezésről. Albert Floriáról is elneveztek egy stadiont, és most mi a neve? Hát, hogy Albert Flórián grupa ma-e, vagy sem, fogalmam sincs. Volt az már Pap László Budapest Sportaréna. Igen. Nézze, legegyszerűbb az lenne, hogyha Benedek Tibor aréna lenne, és aztán ezt így lehetne folytatni. Moszkva-Szél tér... Turul, nem, nem tudom, micsoda. Tudom, hogy nem, rossz, most jutott az eszembe. Nekem ez bármikor megy. Bár lennék ennyire éles elmélyű műsoron kívül. Legyen ez Benedek Tibor, Kárpáti György, Hajós Alfred, Gyarmati Dezső, Géves Zoltán, Budapest, Paplászló, Sportaréna. Csak élő emberről ne nevezzék el. Mert akkor annak meg kell halnia. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt szeretném neked, hogy az internetes csúszásra lehet-e valamit kezdeni vagy? Hát ősztől legfejebb. Hát a Tudom, történt. tudom, tudom, tisztában vagyok vele. Igen, köszönöm szépen! Nagyon szívesen. A dolgozó népet szolgálom. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, az e-mail címét e szeretném kérdezni. Kis d, kis Ermin pont a nevem Köszönöm. Köszönöm. Hát, Krisztán, neked írtam ezt a dalt, az elején szép volt, aztán nem olyan lett, mint az életünk. Boldog születésnapot! Így lett keretes szerkezetű a mai műsor. Jó reggelt. Üdvözlöm János! Tudja mihez tudnám hasonlítani, ezt az egész Benedek ügyet. Sajnos a koponya műtéte miatt ö, szoktam nagyon ritkán epilepsiát kapni. Most én olyan epilepsiát szoktam kapni, hogy nem veszítem el az eszméletem, hanem rángatózok a földön. És a mai napig bennem van, hogy emberek vesztek össze, mert hogy az egyik odállt a kamerázó el, elé. Úgy kameráról... kívánok Önnek, de a telefonját tovább nem hallgattam. Boldog születésnapot, Krista! Egészségben, családjával együtt 120 évig. Holnap tehát fél nyolctól, Niedermüller 2008-tól, Györgyevics Beredek fél 9 előtt pedig kapcsolom pápai Gábor te névszava turistáját. Ez volt ma a KFJ 2020. június 24-én szerdán. Távalétemben dörö.fialajanos kukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor a holnapi ismét kísérleti lesz is 7 óra után, de még 4 8 előtt megszólítom Önöket, mint ahogy ameddig hallják Pet Metelly Lásztrén homiát telefonálhatnak, 061-877-0877, később is telefonálhatnak, de arra már nem fog reagálni. Leszámít, számít, hogyha a mobiltelefonomon hívnak, de annak a számát nem mindenki tudja. Viszont halasa. Igen, A tévéműsor ideje alatt ment egy CD, lehet -e tudni a nevét, ha ez egy CD válogatás volt? Halványlag özenül is. Milyen tévéműsor? Ja, a tévéműsor alatt nem egy CD, mert... igen. Ja, ja, ja, tudom, igen, igen az, az, egy az, egy vál, volt, nem, az egy válogatás volt, az Gédénes Nes Györgynek volt egy válogatás lemeze. Az jó volt. Sajnos, szeretem, gd Nes György. Köszönöm, hogy ott... a címe? Igen. Köszönöm. <laughs> igen. akkor el vagyok engedve?